І як? З якого це дива? Ось уже годину як увесь готель знає, що в місіс Грексон зникло перлове намисто. Незадовго до вашого приходу я розмовляв із покоївкою, місіс Грексон, і вона сказала мені, що керуючий готелю, зараз перебуває в апартаментах місіс Грексон. Уявляю, як йому там зараз весело. Цілком поділяю ваші побоювання, сер. Поступово до мене стала доходити суть того, що сталося. Значить, я зараз піду і поверну їй перли, так? Це змінить рахунок на мою користь. Абсолютно вірно, сер. І Якщо ви дозволите дати вам пораду, то мені видається доречним наголосити на тому, що перли було вкрадено. Великий Боже, цією чортовою дівкою! З якою тітка намагалася мене одружити, будь я проклятий. Саме так, сер. Джи все, це буде найбільш нищівна поразка, яку коли-небудь зазнала моя найдорожча родичка за всю історію людства. Цілком можливо, що так, сер. Може, вщухне трохи, а перестане дивитися на мене згори. У вас є всі підстави на це розраховувати, сер. Я з радісним криком вилетів із кімнати. Уже наближаючись до номеру тітки Агати, я зрозумів, що веселощі в самому розпалі. Якісь типи в уніформі та купа переляканих покоївок нишпорили коридором, а за стіни долинав гул голосів, який перекрикував гучний контральто тітки Агати. Я постукав, але ніхто не звернув уваги на мій стукіт, тож я прослизнув у номер. Серед присутніх я розглядів покоївку, яка билася в істериці. Тітку Агату з грізно скуйовдженим волоссям та типа з бакенбардами, схожого на бандита, керуючого готелем. «Привіт!» – сказав я. «Усім-всім привіт!» Тітка Агата сердито шикнула на мене. Бертрам не отримав від неї привітної посмішки «Заради Бога, дай мені спокій, Берті!» Відмахнулася вона, і з її погляду я зрозумів, що мій прихід був останньою краплею, що переповнила чашу «Щось сталося?» «Так, так і так, у мене зникли перли» «Перли?» «Ви кажете перли?» – сказав я «Ну так, неприємна історія» «А де ви востаннє їх бачили?» «Яка різниця, де я їх востаннє бачила?» «Їх вкрали!» Тут Вілфред, король бакенбардів, який вочевидь відпочивав між раундами, знову вискочив на ринг і швидко-швидко заговорив французькою. Видно, ця історія зачепила його заживе. В кутку невтішно ридала покоївка. «Ви впевнені, що все перевірили?» – запитав я. Ну, звісно, що впевнена. Знаєте, як це буває? Я, наприклад, сто разів губив запанку для комірця, а потім... Не доводь мене до сказу, Берті! У мене й без твоїх дурниць голова йде обертом. Замовкни, будь ласка, замовкніть усі! Гаркнула вона голосом, якому позаздрав би старший сержант морської піхоти. Такий голос, ймовірно, мала та мері, що скликала додому отару, яка паслася на іншому боці річки Ді. І, підкоряючись її сталевій волі, Вілфред негайно замовк, немов наскоку врізався в цигляну стіну. Чути було лише стоганий покоївки. «Послухайте», – сказав я, – «мені здається, що ця дівчина чимось засмучена. Вона, мабуть, плаче». «Ви, можливо, не помітили, але я, знаєте, дуже спостережливий. Вона вкрала мої перли. Я абсолютно впевнена». Ці слова вивели управителя з його заціпеніння. Але тітка Агата з крижаним спокоєм перервала бурматіння француза і простягнула тоном великосвітської пані, яким звикла вичитувати недбайливих офіціантів. «Я вам у соти раз повторюю, люб'язний. «Послухайте», – сказав я, – «не хочу вас перебивати, вибачте, але ви не це шукаєте». Я дістав із кишені намисто і підняв його над головою. «Схоже на перли, чи не так?» Ніколи в житті не відчував такого задоволення. «Про такі моменти розповідають онукам і правнукам»,